Mm hm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 je kazao, brak je moj sunnet, fa man rabi ba'an sunneti fe lejse minni, pa onaj ko ostavi moj sunnet, taj mi od mene. Dakle, u islamu ne postoji institucija monaštva ili celibata da se zabranuje ženitba ili udaja, nego je to nešto što je Allah stvorio u prirodi čovjeka. Da brak bude upravo mjesto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 Uh, koliko uh, trebamo uh, se upoznati sa propisima braka, sa sve ono što nosi brak, uh, koliko smo dužni kako muško, tako žensko prije stupanju sami brak. I koliko to olakšava uh, sutra harmoniju neku braku. Svaki posao koji se radi vrlo je značajno da se napravi dobra priprema i oni koji su uh, učeni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 Da, ono što je za našu emisiju a, zanimljivo da razgovaramo sa našim sugrađanima, da dadimo inima priliku da i oni a, iskažu svoje mišljenje o svim temama koje obrađujemo. A, jedno od pitanja koje je bilo a, evidentno je da i mladići i djevojke odgađaju i ženi dbjudaju, pa evo pitali smo koji je to razlog. Pa ćemo poslušati. Pa materijalna financija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 Pa nije ne znam kako da vam kažem to je neone prave, ali ja. jednostavno ne vidim sač što možete. Ne vidiš pravo. Ima to je to je jako velka tema da bi se moglo moglo bi se danima pričati, to tome tako da vidite vi nekog drugog anketirajte, hvala. Rezervacija u pitanju stan, ja, to To će osigurati, osigurati obitelju, tvrditi se. Ja, pa nema, da je to. Pa nema para, nema. Sada će, ja imam svoju sina i snahu i žive od mo mog muža penzije i ja ovo. Ja ovo nazivam što radim. Troje djece, sin, snaha ne radi, jedno nema posla. Šta bi? Da ne radim, da ne podržavam, taj bi brak pukao. Što postao? Ko mi? Kome da se obratiš? Nikom. Pa nema, odakle, gdje živite? Znači financijski problem. Financijski problem najviše. Nezaposlenost, nema stanova, nema, znači i automatski nema ni brak. Ekonska kriza, šta drugo da vam kažem. Evo vidite ovdje, gdje sam ja završio na ulici, živim od ovoga, preživljavam. Nekome školovo, da rad, gledam, radi, ali gleda. gledam. Eto, znači glavna ekonska kriza. Pa vada vjerovatno financijska situacija sad kakva jeste.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 Ne znam, nema neki sad razlog, nisam još možda spreman za to. Možda nekad dođe s tim da jesam, pa kad bude suđeno. Pa hvala Bogu, borim se, radim, joj vidite ovdje radim, tako da nemam neki veliki financijski problema. I kad, kad dođe na znači prava, strana. da druga strana znači. i tako. Dobro, najveći razlog je ekonomska situacija. To je moje, moje lično umišljenje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 I to je ono što i e, mene zabrinjava i boli, jeste da dok ne otvorite prva ta vrata i sva druga unutar tog duorca su vam zatvorena, a ljudi nisu svjesni da prolaskom, kroz vrata braka i ulazkom u, u brak, Allah otvara mnoštvo drugih vrata koja nikada ne biste mogli otvoriti da niste u braku. Naravno ovdje se možemo i našaliti kada e, su nekoga pitali šta je brak, kaže brak je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 aktivno uključe i po ovom pitanju stupanja u brak. E, mislim da mi danas upravo živimo vrijeme kada dosta roditelja kažu marano je nima, nisu oni još sposobni, još vidite nema posla, nemaju nemaju ništa, davaju. ali ja samo pitan, kada e, čujem takav komentar, Halali, molim te, koliko si imala godina kada si udala? Ako je majka starija, vidim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 primarius doktor ili šta je sve onaj napisano ali kaže ja bih sve u ovo onam dala samo za jednu riješ da čujem mama jer ona dok je sve to postigla nije da se uspjela da ono, dakle nije se uspjela udati i mislim da nas ovo upomine da e, ovakvi primjeri životni govore da ne trebamo čekat jer kako to u našem narodu kažu biološki sahat od kucala žena ima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 Tako da će sutra u odabiru, kako kaže poslanik s.a.v. žene udaju četiri stvari, dakle, e, njena ljepota, porijeklo i metak i e, vjera. Pa kaže poslanik s.a.v. Fahud bi dati dini terabet jeda. Pa uzmi vjernicu, Allah ti dao svako dobro. Dakle, i ljepota je prolazna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 sa svojim djetetom i kod prošnje, i kod udaje, dakle, i saglasnost, pratilo se dobro. Nažalost, nije živio u vremenu kada se dogodi da često djeca i ne razgovaraju sa svojim roditeljima i ne obavili ste ih ko je e, njihov odabranik ili odabranica. Koja je tu krivica na roditelju? Pa misli, Možda ne daju? Pa mislim da, da snose obije strane... E,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 Izebrala si, dobro si pogledala, upoznala se ono što s mogla. Kada uđeš u brak ne može biti sve potvomni ti. Dakle, naravno, porodice su različite, razlikuju se određenim običajima, načinom života, vrednovanja. Strpi se malo dok se ne navikneš i Allah će dati nakon toga uspje. Zato je vrlo značajna dakle, uloga majke kao savjetnika, uloga babe, koji će sve to provjeriti, jer ako budemo tako pazili, Nažalost nas nas je pogoditi da ulazak neprimjerene osobe pokvari kompletnu porodicu. Jesam. O, o da, recite. Tako da ste strane dakle uloga i porodice i zajednice vrlo vrlo velika i značajna. Euh sljedeće pitanje koje smo postavili našim sugrađanima je a, koji što razlozi pa a, dolazi do nekih svađa većih ili manjih u braku pa od poslušam njihove odgovore. Ja mislim da to je jedno nerazumijevanje između bračnih partnera. Ne znam da se to ipak mora se mora za puno puno se mora podvuštati i mora se naći neku neku sredinu, a to je dosta teško. Danas je biti bi stvarno biti ovaj, prilagodljiv zbog okolnosti koje su vani sve oko nas, imamo stalno sve problema, situacija krize i sve to, još je teže djeca Ja, eto poručica najvažnije bi trebalo biti dio ovoga čitavog društva, ali nažalost nije baš tako lako. Pa najviše finansijski. Finansijski imaju. uglavnom glavno su financije. Da, Glavnom financije, financijski problemi, čini znači čim su postali, čim imaju vezano na pitanje i ovaj ne, nezaposlenost znači automatski dolazi do problema u braku. E slušajte, tu već ne bi vam znao to na na to reći. Znači, uglavnom Znate kako je, ha nemaš i u kući s problemom. Sve se na to zvu. A netropeljivost, razmažen, svašta nešto. Ja mislim tako. Pa svoje na interesu, a malje na ljubavi. I to je osnovni razlog što više nema pravi brakova i prave ljubave. Ja i ne, ja i ne pa zato i ne znam koji je s problem. Nema problemom. Nemam boga. Mašno, kako se postigite? Pa imam puno djece, mislimo samo na djec, nemamo vremena problema da mislimo. Eto, radimo, borimo se za djecu i to je to. Pa, pošto ja nisam oženjen, nisam u braku, znači, pa, može biti da je neka financijska kriza, može biti da je to, pa budi i preljube, šta ja znam. Ne budim razloga, je skladna porodica, pa ja mi razlog, da ima svađe, da ima razmerica. Znači, medisobno razumijevanje supružnika dovodi dobro braka pa uzrok ove situacije zato što je ovakva kriza u cijeloj Bosni i Hercegovini i viješoj Jugoslaviji, komplet zavadila je velika kriza zbog ratnih testava i što su nam oduzeli firme oduzeli nam firme baš ovi naš političari nemaj ljudi, nemaj penzija nisu mogli ostvariti sve prava problem je u materijalna situaciji Imao neki drugi razlog, više materijalno? Kod mene nema, samo materijalno. Znači, kod vas je dobro stano? Pa, brak je poštivanje. A što se tiče, ja nemam nikakvih problema osim materijalni. Ja i moje dijete smo prijatelji. Družimo se njemu 16 godina, momčić. Svam tim bolje jednosti. Kako da ne, kako da ne. Imam četvorcu sinova od 3 do 16 godina. Tako da u braku nemam problema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 Iako mu Allah daj metak, on zna kako će postupati sa tim imetkom. Onaj koji uvjeri, pa iako je iskušan da nema puno imetka, on opet zna da treba se strpiti i marljivo rati i Allah će mu opet dati iz svog. Dakle, stalno preporučujemo da što više ili na što bolji način se vezujemo za svoga stvoritelja i gospodara, da slijedeći sunet Muhammeda s.a.v. koji nije imao e, e, izobilja, a mogao ih imati, ali je on, dakle, živio skromnim životom i e, naravno ono što e, od blagodati ovoga svijeta čovjek može dobiti, kako kaže poslani s.a.v. E dunja meta, ovaj svijeti užitak, prolazni užitak,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 Jer on ja. ne pamti ono što je lijepo, ja. nego znam ja kad su oni imali problema i stalno spominju te probleme. Dakle, mislim da je vrlo bitno da uh, u današnjem vremenu savjetujemo omladinu, da prije svega budu iskreni sa svojim gospodarom, sa Allahom Đerlešanuhu, da budu iskreni sredbenici Muhammeada sallallahu aleyhi ve sellem koji nam je najljepši uzor i koji nam je pokazao kroz svoj život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 o cilju e, i svrsti svoga života na, na ovom svijetu da će ako boj da to proraditi u njima pogotovo kada stupe u, u brašnu zajednicu i kako poslanik s.a.v. kaže ja me ašara šebab o mladići menista ta'a minkumul ba'ete felijete za uođi ko može od vas da se oženi neka se oženi ovo ba'e se odnosi dakle ko ima minimalne uslove i to se opet povezujemo sa onim prvim pitanjem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 uz strpljenje Allah daje i svoju pomoć a naravno uvijek uspet po teškoću inna al usri yusra uspo teškoću Allah je dao i olakšanje da po teškoća uđe u, u, u kamen za njim bi i olakšanje dakle Allah je dao za sigurno i ja savjetujem da zapamte evo naši gledaoci da da uh, koliko godaj noć duga arapi imaju tu poslovicu mahma talal lejlu, fala budda min al fajr mora Dakle, nalazi no, da yes. treba se strpiti što god se uže uže više e, zateže, to je bliže trenutaka kad će puknuti. Dakle, kad mislimo neka pa ovo su problemi, ne nema, nema, izlaza. nema izlaza. Allah će sigurno dati izlaz, samo trebamo biti strpljivi. Da sažeš na nagradi na ovako prelipom bašnjenju i svima nama da uzmemo neke opovuke iz ovoga, oni koji se nisu oženili i udali da bude podstrek, da se poduće, kao, kao što smo rekli na početku, sve monome što, što treba, da se dobro posavjetuju i da ne čekaju plaho da sve ostvare. A oni koji su braku, da, da, da to čuvaju, koje ko što kažu, zjednicu svojega oka, A, pa do naredne emisije želim svaki hajde. Amin, eto, ja bi samo za kraj još onu dovu koju Kur'an spominje, Rabbana Heblana, gospodar naš podarinem u ženama našim i djeci našoj radost očiju naših i uči, učini da se na nas bogobojazni ugledaju. Da imamo brakove, dakle, i zajednice koje će ako ovog da biti pozitivan primjer. U, amin. Svako dobro. Poštovni graditelji, gledam se još jednu emisiju naša sakrednica. Do naredne emisije sve najboljeje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakijatu. <tip>